В літо 444 ходили ходили білогорватські, галицькі, червенські та інші руські князі за Дунай. І воротилися з полоном великим, і многі русичі лишилися там орати землю, і осіли аж коло гемських, і нічого не могли вдіяти їм греки, бо їхні роби і чилядники не противилися руським ратникам, а єдналися з ними проти своїх стратегів та єпархів. Вліто 445. Велій страх був у Костянтинополі. і оружив імператор городян, щоб могли боронити цар город, коли прийдуть руси гуни, і зоружилися многі церкові бігуни, і колясники і метальники солиць, і розділилися навпіл, прасини, тягли руку за Хрисафія Євнуха і усіх єюпицьких товстосумів. Венети ж були супротиву їм і хотіли зверхності Костянтинополя та стольних вельможів. І ратилися між собою прасини й Венети, і кров річками бігла, і многі діти полушалися сиротами, а жони вдовицями всіх межисібних прях. Вліто літо 446-те Сів на столі патріаршому царгородському фловіан і був ворог і супротивник імператорові Теодосіїві II та чільникові євнухів придворних Хрисафієві та всіх олександрійців єюпецьких. І мислив Хрисафій євнух, бодай, много золото й срібло взяти з Флавія, то новий патріарх прислав йому в дар просту хлібину, мовляв, «то є тіло Боже». І став Хрисафій усемогутній ворогом йому явним, оскаженівши по такому дарункові, і повів рать невидому супротиву патріархові Флавіану. І мав Хрисафій друга щирого – Діоскора, який заступив померлого єпіскопа Олександрійського Кирила. І було їх троє – Хрисафій, Діоскор та імператор Теодосій ІІ. А всемогутня сестра Теодосієва Пульхерія тягла руку за патріархом, бо Хрисафій висотував з Костянтинопольських вельможів і простих городян усі гроші, щоб платити дань київському великому князеві Атілі. Влітку 447 Місяця Березоля сього найменше сподівались при дворі Костянтинопольського імператора. Гунський цар Атіла воював десь далеко на півночі, біля Холодного моря. Воював, і візантійські послухи і вивідники пильно стежили за його кожним кроком. А тут раптом опинився на істрі. Прийшов сюди з незчисленною раттю і незліченими лоддями. Перед цим ущен потрощивши грецькі тагми коло Херсонеса Сармацького. Херсонес або Корсунь був коло теперішнього Севастополя, належав до Візантії. За три сідмиці він отбив у Східної Римської імперії величезну область Сірмію, взяв приступом Нішаву, Могутню Сердику і усі городи між Істром та Гемськими горами. Всю Фракію з Мізією разом. При дворі Басилевса знявсь переполох. Основні тагми були зайняті війною в Азії й Африці, і богоспасений город царів Костянтинополь лишався геть беззахисним перед всемогутніми гунами. Було навіть дивно, що Атіла став і не йде через перевали Гемгори, яка відділяє полонічну фракію від Полудневої. Недобиті залоги городів причаїлися за Гемом і чекали своєї долі. Але гунський цар не давав наказу йти до столиці столиць. Так, імператор Теодосії всі Ромеї добре знали причину сієї навали, її слід було сподіватися. Виснажена безконечними війнами державна скарбниця була геть порожня. В ній марно шукати не тільки тих 2100 літрів золота, які Візантія тепер щороку платила гунам, а й третини сього. І все-таки Хрисафі та Теодосій не сподівалися тіли саме зараз, у цей перший весняний місяць, і не могли стримати паніки, що гвалтовно щинилось у стольному городі. Якихось п'ять день ходу, і ненависні гуни будуть коло мурів Костянтинополя. А Гатило безліч разів питав себе, чи знають у дворі Басилевса, що він, варварський цар, колись бував там, ратився з ворогами Східного Риму. І щоразу махав рукою. Хіба це має якесь значення? Головне для нього, що він знає не тільки, як воюють греки, а й чим дихають, бо дев'ять років служби в їхніх варварських тагмах, то таки дев'ять років, і хоч він тоді був ще зовсім молодий, зовсім юний, але ті часи не могли проманути марно. Богдан Гатило сидів у просторому наметі з цупкого червоного полотна і дивився поперед себе в Продухвину. Внизу каламутився Дунай. Десь там, за наметом, гомонів багатотисячний люд. З Гатилом прийшла сюди незличенна таки рать, як кажуть греки, вся велика скіфія. Цей рівномірний гомін заколисував Гатила, і він намагався боротись із сном. Далася в знаки вчорашня важка ніч. Та й позавчорашня була нелегшою. Протягом п'яти днів Великий князь подолав відстань від Гемських гір до Дунаю, ще й переправився на сей бік. Якби тут нагодився Борислав, спитав би Великого князя, чому вирішив чекати грецьких послів не там, на межі звайованої полонічної фракії, а тут, на лівому березі Дунаю. А вже ж усе правобережжя від Панонії до Руського моря належить йому, Гатилові належить разом із усіма селами і городами, і вежами, зі всім живим і мертвим. Борислав Запальний не все часом розуміє. Нехайно пихаті греки, ідучи сюди, побачать, що скоїлося з їхніми неприступними городами. А він сидітиме тут посеред земель, які подолала руська сила і руський розум. І розум теж, бо самою сулицею могутніх грецьких городів не візьмеш». Гатило чекав імператорських послів ще вчора, тому й квапився так на сей берег Дунаю. Відколи пішли гінці до царя городу Костянтинополя, минуло вже рівно 15 день. За п'ять гінці мали дістатися від гему до грецької столиці. Двічі постільки треба, щоб здолати шлях від Костянтинополя сюди. Вчора ввечері Гатило послав десятку молодих на назустріч, аби перелякані греки не довго тинялись його шукаючи. Але сонце вже хилилося на вечір, а слів не було. Великий князь київський ліг на ведмедні, простеленому далі від уходу, і тільки задрімав, як почулося стримане кахикання. <кій> Гатило розплющив очі. Над ним схилився Вишата. Що таке? поспитав Гатило. Кремезна постать старого конюшого затуляла вхід а його стрижене під макотер сиве волосся здавалось у непевному сяйві червоної полотки мідіаним. «Що є?» «Ан!» – махнув рукою вишата. Великий князь підвівся і вийшов. Знизу берегом ішла барвиста купа людей. Гатило відразу впізнав у них греків, бо ж боріт, а ще таких довгих ніхто з-поміж русинів не носив. Віддалік за греками йшло з десяток можжів, і хоч облич їхніх і не можна було розрізнити, та Гатило знав, що все послані з учора вої. Великокняжа Полотка стояла на високому пагорбі, і посли дибали вгору ледь-ледь, особливо часто спинявся передніший, досить дивна гладка людина. Богдан упіймав себе на тому, що дивиться тільки на гладкого, і повернувся до намет. «Речи їм нехай йдуть, борзій!» кинув князь вишаті. «Борзо, швидко!» «Вхекаються!» – засміявся старий конюший, проте кілька разів махнув до греків рукою. «Хай ухекаються!» – скривився великий князь. «Ми смо більше ся вхекали, з дому йдучи!» Він сидів на ліжковій, дивився, як вишата квапить по слів. І думав, що скажуть зараз греки і що скаже їм він. Спершу спробував обдумати свої слова, тоді махнув рукою і востаннє позіхнув. Як скажеться, так і буде. І нехай лівше греки виважують свої слова. Що мовить Гатило, на тому й покладеться. І те вже всі либонь добре затямили, не тільки греки. Нарешті посли дотяглися наверх пагорба і несміливо поставали біля червоної полотки. Богдан Гатило вийшов, і всі вони дружно вклонилися йому. Великий князь Київський усміхнувся і стримано відповів на привітання. Послів було п'ятеро. Четверо з них носили довгі цупкі срібноткані хламиди, мали довгі чорні бороди і вуса, лише п'ятий, якого ще здаля вирізнив гатило, носив хламиду проткану золотом і не мав ні бороди, ні вус. Його баб'яче обличчя застигло в єлейній усмішці, чорні жученята в складках і зморшках бігали на всі боки. Імператор Ромеїв, богопомазаний господар наш милістю святої трійці Теодосій II, вітає свого брата царя гунів Гатілу і сле йому зичення довгих літ та скромні дари зі своєї скітниці. Вперед виступив трохи світліший грек і заходився перекладати Гатилові слова євнуха. Як речеся? спитав його Великий князь. Вікіла, господарю, проказав тихшим голосом тлумач. «Дзоткуду знаєш по-русинському?» «Русин єсь родом, господарів». «Русин?» – проказав Гатило махнув рукою, аби відійшов убік. Тлумач слухняно виконав наказ, але очі його дуже не сподобалися князеві. Його раптом пройняло роздратування, і він кинув Євнухові. «Що, ще рік твій, господар?» – сказав серомеївською мовою, і усі здивовано заблимали на нього. «Ще рік, мій боголюбний господар», перепитати міжнього скіфського царя, що він хоче від Ромеїв. Прийшов Єсмь довідатися, по твій богопомазаний господар не платить мені дань? Гатилові пройшла злість, і він навіть не знав чому. Чи сама по собі, чи від того, що сей звалащений царедворець назвав його вже не гуном, а скіфом. Він уже не раз і не двічі дивувався, як то греки такі писемні й солодкомовні, не знають часом найпростіших речей. Прийшов єси довідатися? Хитро прискалив змережані вічі євнух і забрав єси всю панонію, і сірмію, і фракію. Богдан Гатило знову підвищив голос. Імператор не платить мені вже четверте літо. Богоподібний імператор рече піди всп'ять у свою скіфію, і він виконає всі свої обіцянки. Це вже чув скільки разів. А ти хто єси? Богорівного імператора Келіот єсмь господарів. Писар-канцелярист. То слухай, Келіоте, що ректиймо тобі, та перекажи своєму господареві. Нехай відборгує всю дань за чотири літа і за літо наперед. Нехай поверне всіх ускоків, що втекли з царства мого, бо то суть невірні роби мої. «Нехай відає, що відтепер торжества будуть не в Марці на Дунаї, а в Нішаві, яку ви нарікаєте Нісса!» «Як?» – не втримався Євнух. «А так, бо ще нехай забуде богопомазаний імператор, що сі землі належать йому!» «Від Панонії до моря Руського на п'ять день їзди по правому березі Дунаю, по вашому істру, землі належать тимуть великому князові Київському, якого ви нарікаєте гунським царем Атілою». «Господарю!» – писклявим голосом заволав Євнух. «Богоподібний імператор зітне мені голову. То суть землі ромейські і Панонія, і Сірмія, і Фракія». Гатило застережно підніс руку, і гладкий євнух так і лишився з роззявленим ротом. «А ще речи своєму богопомазаному імператорові! Нехай відтепер послів до мене не простих євнухів і невої владників, а можів славних і в великій шані при дворі сущих!» Богдан Гатило махнув рукою і повернувся до послів спиною. Вишата широко всміхався на намету стояло душі з десять великих і малих боляр, і Гатило теж усміхнувся своєму старому конюшому. Не забув єси по грецькому, Вишато. Старий конюший протяг. Трохи. То як? Так чи не так? Вишата ще ширше якось розважно всміхнувся. Гатило пошукав очима навколо І гукнув до котрогось із-поміж наймолодших боляр. Годоя приведи. Юнак побіг. І незабаром Годичан був коло Богдана. Гукав Єси понурому Годой, бо великий князь лінькувато роздивлявся дарунки, що йому прислав римський імператор Теодосій II. Гукав Єсім княже, завтра йдеш до царя городу Константинополя. А? Я? Годой мимовільно лапнувся за оселедець, який висів з підсивої смушової шапки. Мене слеш?» Адило пильно глянув на луганського князя і зітхнув. «Тебе!» Це не дуже в'язалося із усім тим, що останнім часом виникло між великим князем київським і годичаном. Вже понад рік між ними точилася суперечка. Всі незгоди ховались корінням у давні часи їхньої молодості, тепер же раптом спалахнули з новою силою. Годичан дуже запально, мабуть, запальніше, ніж належало – переконував великого князя в тому, що треба нарешті пустити в руську землю грецького єпіскопа. Царгород відколи наполягає. Гатилош нічого виразного ні Старому Патріархові, не теперішньому Флавіану не відповів. Дійшло до того, що на мовляння Годоя Великий князь витяг піхов меч і замахнувся. Коли б і Годой витяг меча, невідомо, чим би все скінчилося. «Ідеш ти, княже!» Мов би, між ними нічого й не сталося. «Ти і Орест!» «Якраз обоє рябоє!» «Вішайте на себе всі хрести, які лише маєте!» «І гайда!» В останніх словах знову почулися колючки, і Годой стримано посміхнувся. «Правду речуть греки на нас, варвари, для яких нічого святого нема!» Богдан гукнув за полотку. «Русичу!» Звідкись, – одгукнувся бас. а І незабаром прийшов ябедник Русич. «Ябедник Писар!» «Пиши!» – наказав великий князь, і той дістав з княжої полотки тетрамен і пергамени і став на впочіпки кола гатилового стільця. «По якому?» «По грецькому. Пиши! Я, великий цар Атіла, володар усіх земель і язиків!» Годой стояв і слухав, як Гатило перелічує свої землі, і йому було прикро, що саме він мусив узавтра їхати з цим до грецького імператора. І водночас ніби радісно, бо вперше побачить християнський світ і храми тому богові, в якого повірив ще хлоп'яком і якому офірував свою душу.